Ба не дивувався він, коли сказано йому про утиски після ординації 38-го року. Мовляв, не знав, які саме права і вольності козацькі, котрих їм не відбирав, а велів тільки привести до слушного порядку. «Хоче вдавати хитрого лиса», – сказав я без поваги. «А в самого тільки хитрощі облізли, як хвісту старого лиса». Вважає нас дурніми, а ми йому свій респонс. Мовляв, хочемо стати захисниками його величності. Бо ж чули вже, що хоче його величність утекти від шляхти, яка намірилася його отруїти, і приїхати в наш печерський монастир? хай їде. А ми станемо за нього стіною. Саміла заспокоїв мене. А більше впокоїла тихе сидіння зимови на хуторі. Навіть Ганні, мов би, покращила. І хоча з постилю вона не підводилася, але мала силу говорити, і все хотіла повернутися до тої своєї мови про моє майбуття. Але я забубонно наставляв на неї руки, закликаючи не тривожити духів. Несвідомо уникав матронки, лякався її чару. І вона, моби, вичуваючи мій стан, теж трималася обережно і наполохано. Але раз не витримала, і коли я повів до водопої свого улюбленого коня, вона вискочила з дому, випереджаючи мене. Спустила відро до криниці, а сама блискала мені настріч своїми очистками, що на морозі стали моби ще сірішими і хижішими. Либігла й не одяглася, як слід, сказав я. Змерзнеш? Не важить. Поможу вам, батько. Поїти коня – діло козацьке, а не дівоч. А може я теж козак? Коли козак, то маєш скакати на коні? Посміявся я. І поскачу якби в степ у снігі отак поскакати. Дивилась на мене так, що я весь стерп. Може, і, і у двох би поскакали? Спитав чужим якимсь голосом. Чим би ні? Коли ж хочеш? Хоч і сьогодні. Чорти прителющили пані Раїну. Чи підслухувала, чи здогадалася, чи винюхала. Прискочила до криниці. Бігала від мене до Мотронки, зазирала нам в обличчя, ловила наші погляди, вгадувала слова. Про що ви тут мене забули, я теж? Що тобі? майже вороже мовила Мотронка. А ви про що? не відставала та. Хочемо з батьком поскакати в степ? В степ? Та вже Орда. Під чорним лісом коней посаті у зиму. Навіть з батьком Орда не страшна, чи не страшна? Тоді я з вами, і я не відпущу вас самих, поїду з вами. Я зауважив, що пані Раїна не вміє їздити верхи. Це викликало цілий вибух. Я не вмію верхи, я шляхецька жона. Я не на таких конях їздила. Одне їзда шляхецька, що інше козацька. Мотронка вже по козацькому навчена. Вона й від орди, коли що зможе втекти. А пані Раїна, хіба що, покрасуватись може на коні, а цього не досить. Тоді в санях, не роздумуючи, заявила пані Раїна. Ми всі вмістимося в санях. І це буде мила прогулянка. Шкода, що пані Ганна не здужує. А то взяли би її? Так мусив я запрягати козирки. Був замашталіра... Сиділа обважніло на підвищенні переднім, Потиху попускав віжки. Коні несли в засніжений степ навпростеп. Збитий сніг з-під копит Стукатів у передок саней, Сани заносило, іноді мало не перекидало. Пані Раїна захоплено звискувала, Аж я озирався через плече, побоюючись, Щоб не випала вона замет, І щоразу натикався, і на сірі Матронені очі. Матрона сиділа мовчки, дивилася прямо, непорушно, ненависно. Кого ненавиділа? Матір чи мене? Хто ж то знав? Сказано ж, бо, що Бог, створюючи пророка, не знищує людини. І я заставався людиною в усьому. Той рік 1645-й, Загубився в чужих суперечках і пересудах, в чужих ухвалах і архівах. Знову ставилися переді мною безкінечні дороги. Тільки кінь під тобою та бандура в саквах та дві книжки улюблені Аристотелові врата» або «Таємниці таємниць» і історія Полоніка» Вінцентія Катбубка, видрукована в Добромилі Яном Шелігою. І вітри супротивні, все тільки супротивні, гострі холодні, І звіриний свист, і вовки по яругах, і клеки торлів, Що скликають звірів на кості, і брех лисиць, і чорні хмари, і стогони нічний гроз. Гей з землі моя не озора, підпирало тебе панство лицарськими замками своїми, а твержею люду свого лишала ти дикі простори. Горнула тебе панство до потужних просвіщенних земель, не тобі шию, а ти в гордощах своїх утікала від нього, готова просити підмоги навіть у кочевої орди. Хвалилася панство, ніби несе тобі високу культуру, а тим часом надсілювала саме серце твоє жерла гармат своїх. Що перед ними купами мав лягати народ двій. Земля повна життя затаєного, Пущі з віку не рубані, Степи немір'яні, мовчущі, начині ми море, Дикі трави такі високі, Що в них ховався вершник з конем. Дика, але чиста земля, А в ній і діки золоті і криваві. Скільки літ болю! «Скільки літ нещастя, хто поверне тілі та моєму народові, і чиї зможе повернути?» Не міг тоді ще ніхто сказати цього.